מה אתה רוצה? רינה, את בטח רוצה קפה, נכון? לא. היום אני רוצה תה, בבקשה. מנחם רוצה בירה. חווה רוצה בננה. דינה ומינה רוצות קפה. שמואל ומשה רוצים קלמנטינה. הוא רוצה בית חדש. את רוצה תה. אתה רוצה ספר טוב, ואני רוצה שלום.